Та навіть вона, Річинська, поки що не може дозволити собі на цю розкіш, а він, видно, має можливість купувати помаранчі. Що з цього виходить? Одне з двох. Або та одвічна співанка про жалюгідний матеріальний стан рідної школи – облудна брехня, або цей панок зловживає громадянськими грішми. Нова прикрість схопила Зоню за серце, чого вона стільки місяців бідувала, очікувала бозна чого, коли вже півроку тому могла бути учителькою рідної школи і смакувати отакі ласощі, як палестинські по шкірці видно помаранчі. Голова гуртка без виразу і руху, безвидний якийсь чоловік байдуже чекав. Зоня просто кипіла від тої байдужості до своєї особи. Міг би нарешті запитати Неотеса, чим може він їй служити? Не вбачаючи іншого виходу, Зоня вийняла з муфти синій службовий конверт і з гідністю поклала на стіл. Принесла прохання на посаду учительки в рідній школі. Чоловік. Як його прізвище Добіса? Глянув здивовано на зоню і легенько відсунув конверт від себе. «То якесь непорозуміння, пан Річинська. «Ні». Знову підсунула йому зоні конверт. «Не непорозуміння. Я дійсно вирішила працювати в рідній школі». «Та ні». Нечемно перебив її голова. «У нашій рідній школі немає зараз вільного місця. Вас не точно поінформували, пан Річинська. Зоня закинула голову трохи назад і роздивлялась чоловіка, мов картину. Хочете цим сказати, що відмовляєте мені? Голова зробив невиразний рух плечима. Відмовити не відмовляю, бо ці справи вирішую не тільки я. Я... Він почав щось шукати між паперами, мабуть, для того, щоб уникнути погляду зоні. «Скажу вам відверто, панно Річинська, рідна школа, установа всенародна, і працю в ній по справедливості повинні одержувати в першу чергу ті, хто щось дали народу. Маю на думці одиниці, які працюють для громадськості». Він ніяково почав чухатись за вухом. Неприємно комусь нагадувати його безідейність, але й у минути годі, коли зайшла мова про посаду в рідній школі. Зоня слухала його з іронічно скривленою губою. То, на вашу думку, тоненько цідила слово за словом. Наш дім замало патріотичний для того, щоб я могла одержати посаду в рідній школі. А що ви скажете на те? Тут урвала риторично, що мені пропонували державну посаду, і я зріклась її. Прищулила очі і дивилася на людину перед собою згори, чи то співчуваючи, чи то з погордою. Почувала тепер себе вищою від отієї зграї до морослих патріотів. Ніхто з них тепер. Можна не лічити кількох дурнів, які добровільно позрікали з державної посади на початку польського панування в зеленій надії, що Антанта дасть національно-автономну Галичину. Не спромігся на такий виклик. Так, пожвавішав і здивувався голова. Але в цьому здивуванні було більше догани, ніж подиву. Злослива смужечка пошнурувала його зморшки під очима. Якщо так, відповів сам собі, то ви дуже зле зробили, пан Норичинська. Він встав за столу. Це тільки наш русин потрафить носити латані штани і жарти помаранчі. І прийшов до канцелярії, щоб висипати попіл з попільнички до печі. То наше нещастя, о той фанатизм молодих людей без життєвого досвіду. Фанатизм, прошу я вас, добре під час революції. Зоня і собі зірвала зі стільця, ніби щось підкинуло нею. То за вашим рецептом чула, як тремтить її голос від стримуваного обурення. Я мала піти в українське село колонізувати вивчати душі українських дітей, закладати польські установи на селі, організовувати приспособлення військове, допомагати поліції в пацифікації. Вона просто задихалась, бо в міру того, як викладала цьому чоловікові, усвідомлювала і сама, який подвиг зробила від якої історичної загрози і від якої політичної чуми оберегла вона українське село? Голова поставив попільничку на місце, а сам знову почав орядування за столом. А ви гадаєте, пан Річинська, що коли ви відмовились від посади, то в даному селі не буде вже учительки? Буде, запевняю вас, тільки полька, яка ревніше за вас Допомагатиме шкільній владі і поліції полонізувати село. От бачите. Закінчив повчальним тоном. У цьому полягає розбіжність між політикою старих і молодих. Ви, молоді, думаєте. Чим гірше, тим краще. А ми стараємось по змозі усувати добре зло. Бо може бути так, що доки сонце зійде, роса очі виїсть. Зоня не мала охоти дискутувати з цим дурним. Не цікавилась політикою як такою. Хотіла учительської посади, бо не хотіла в'язати філе. Як цей йолоб не хоче розуміти? Вона знову сіла в крісло. Я думаю, якщо умовою одержання посади в рідній школі є громадські заслуги – з іронією заакцентувала останнє слово, то я повинна б одержати посаду з огляду на заслуги покійного татка». «Заслуги?» – наважився здивуватись той ідіот. «Даруйте, пану Річинська, але мені невідомі якісь спеціальні громадські заслуги блаженної пам'яті отця Каноніка. Хоч особисто я його дуже цінував», як людину великого філософського розуму як піднесла голос Зоня і відчувала, що тіло її покривається сиротами, як хотіла ще щось сказати, ширше відкрити очі дурневі на велич таткової постаті, якось реабілітувати татка, але не знаходила відповідних слів для цього. Заслуги татка перед народом були раз назавжди установленою правдою, що, як догма, не підлягала ніяким сумнівам, істина, яка сама собою вбивала зародок недовір'я. А тепер, коли цей хамло так вульгарно зажадав від неї фактичних доказів, зоня поки що не знає, як йому відповісти. Так само, як колись у дитинстві татко не міг відразу їй відповісти – Чому найліпший, наймилосердніший Бог дає людям хвороби, голод, війну і смерть? Але таткові було легше знайти відповідь, бо татко мав перед собою Бога і дитину, а вона – людину без розуму і серця. То тільки ми, українці, можемо так шанувати пам'ять людини, яка горіла найсвятішою любов'ю до свого народу, сказала холодно. Чоловік за столом порушився. Не перечув, що отець-канонік був щирим українцем. Але це не заслуга, а елементарний обов'язок кожного з нас. А те, що моя сестра заручена з хлопцем, який своє життя присвятив для справи, це теж не має значення. Вимовила цей останній доказ і одразу відчула прикрість. Яка підлота, подумала. Думка ця ні в якому разі не відносилась до її особи. Зоня мала на думці не себе, а обставини, що примушують хапатись навіть за такі аргументи. Так, то прикра родинна справа. Сказав на це голова кружка рідної школи. Голова встав? Що за брак виховання? І, ніби даючи тим зрозуміти, що питання вичерпано, заявив. Якщо буде вільне місце, то Зоня, напевне, його одержить. Власне, більше, ніж певно, що таке місце буде, бо чоловік одної вчительки, який працює в Маслосоюзі, переведений до Калуша, і вона теж, мабуть, буде старатись перейти туди. Але тепер від тих, що йдуть до нас на посаду, польська кураторія вимагає свідоцтва про лояльність. Так-так, вже навіть до нас добираються. Звичайно, не від усіх вимагають те свідоцтво і не зразу, але в усякому разі я попереджаю. Як? Обурюється Зоня. Вона вважала себе членом рідношкільного колективу. І її обурення випливало передусім з почуття загрози власним інтересам. Як то, говорила Скоромовкою, навіть слина шумувала між губами. А яке полякам діло до нашої рідної школи? Та ж ми самі утримуємо її всенародним, сотиковим оподаткуванням. Не беремо від них ні допомог, ні стипендій. Власними силами оплачуємо учителя, будуємо школи, утримуємо бурси. І, забуваючи, що перед нею людина, яка ці справи знає краще за неї, загорілась і виголосила експромтом зовсім непогану агітаційну промову. Голова гуртка не перебивав її. Коли зоня скінчила, відгукнувся. А може би ви, пан Річинська, замість учителькою та пішли до нас на організаційну інструкторку гуртків рідної школи? Хоч зоні і сподобалось, що хтось нарешті визнав її ораторські здібності, вона категорично відмовилась. Ні, дякую, то не для мене. Я не знаю села. Може, і потрапила б промовити на зборах, але поза зборами, в особистій зустрічі з селянами, не пощастило б мені. Я ніколи не жила на селі. Не знаю психіки селян, не кажучи вже про звичаї. Крім того, але іншої причини не висловила вголос. Крім того, вважала таку агітацію за установу, яка їй дає хліб, чимось несумісним з поняттям особистої гідності. Проте згодилась котроїсь неділі поїхати в Підбересті, село, що віддалене вісім кілометрів від міста. Зразу, як тільки примостилась на параднім, застеленім барвистою варетою заднім сиджені, відчула зоня важкість ситуації, в якій знайшлась. Хоч їхала на звичайній хлопській фірі, запряженій у пару шкапенят, чомусь мала переконання, що ніхто з тих, що бачили її, не брали її за сільську учительку. Була одягнена скромно, але за останніми вимогами моди. А крім того, що головне, вміла тримати себе по-панськи навіть на виставленій соломою фірі. З огляду на святковий день на вулиці було багато різного народу. Знайомі зонені з дивуванням, що було рівнозначне з виявами пошани, дивилися вселід фірі, що торохкотіло серединою вулиці. Не могла пояснити собі, що це може означати. Зоня Річинська на простій селянській фірі. Зоня в душі була дуже враженою, яке викликувала у своїх знайомих. Хай ломлять собі голову над черговою загадкою Дому Річинських. Юрба і створена для того, аби дивуватись з роззявленим ротом. Селянин, мершавенький дядько з червоною, поораною глибокими фалдами, як утруха на шиєю, виявився досить балакучим. Говорив, Кліпаючи безнастанно, присліпкуватиме очима, при не переставав якось винувато посміхатись млявим, беззубим ротом. В зоні було фізично гидко дивитись на нього, але словам його прислухалась з цікавістю. Дядько з винуватим посміхом признався, що відколи живе, отце вперше в житті бачить жінку делегатом бо, Вірте або не вірте!» Відколи запам'ятав, то делегатами приїздили в село самі чоловіки. Жінки приїздили сюди щось раз чи два на жіночі збори. Але бабська політика не входить в рахубу. Раз було навіть так, зітхнув зловтішно дядько, що газди не хотіли дати коней по ту делегатку і мусила пішки топати». Вірте або не вірте, от сміха було в селі. Зоні не була приємною тема для розмови. І вона перебила дядька, почавши випитувати про відносини на селі. Бо хоч підберістці були таки зовсім близенько від міста, де жили Річинські, зоня якось не мала уяви про політичний профіль цього села. Селянин не давав відвертих відповідей на запитання зоні. І їй уже починало здаватись, що вона не вміє формулювати запитань. Як дядько врешті спитав хитро. «А пані з якої партії?» «А це що має до речі?» Трохи нечемно запитала Зоня і собі. Дядько скліпав очима. «А, прошу, пані, тепер такі часи настали. Треба кожному в його дуду грати. Ніби для того, щоб не було образи». «Дай ми на того, пані з націоналістами тримають, а я при пані починаю псочити панину партію. Була б пані приємно? Відколи роблю з його мостя, то вже навчився делікатності з людьми гігі. -гі. То в його мостя такі коні, аж зарум'янилась до сади зоня». Мало кого поважала сільських священиків, вважала їх за тюхтіїв, позбавлених добрих манер, але почуття станової солідарності не покидало її ніколи. Ганьба для всього священичого стану, аби священик під містом тримав такі шкапи в себе. Хай взяв би собі приклад стрийка Нестора, чи хоч би отця Михайла Річинського». Як же повинно бути в того тюхція в хаті? Як мусить ходити одягнута його жінка і діти, коли коні в нього мають такий вигляд? Коні – це ж обличчя господаря. Та де, прошу, пані, коні у нашого Єгомостя, гей у святого Іллі, го-го, хай сховаються пуги самого нашого пана, вірте або ні». Це мої коні, прошу пані, рахувати мої власні. То є гомось, то, то. Обурення, що хлюпнуло на неї, затамувало їй слова в горлі. Несвідома, що робить, запхала стебло соломи в рот і гризла його зубами, як живу кістку. От хам, от падлюка. Якби татко жив, то, напевно... Та свиня вислала по Зоню свій фаетон, ще, може, і жінку свою посадив би в нього. Була така хвилина, що Зоня хотіла затримати коні і повернути з пішки додому. Навчила б вона його, як зустрічати делегата рідної школи. І була б так зробила, о, без усякого сумніву, була б так зробила, Якби не те, так, якби не те одне, що вона потребувала рідної школи більше, ніж рідна школа її. «А як до вашого Єгомостя приїздять гості?» – спитала хидно фірмана. Став їй ненависний разом із своїм Єгомостем. «То Єгомость висилають по них ваші коні?» е, «Прошу, пані». Почухався дядько за вухом. То щось інше. Його, мось по пані, теж були б раді вислати свої цуги. Але то не було б політично. Вірте мені або ні? Що то значить? Бо то так, прошу, пані. У нас у селі щось чотири партії. І даруться між собою, прошу вибачення, як свині при Але ніби... Всі за тим, аби в селі була рідна школа, що правда, то правда. Хай рідна школа, так ніби кажуть, не буде ні з твоєї партії, ні з моєї. Хай буде наша, рахувати українська, ніби гей той казав, надпартійна. І добре, і так повинно бути, і так воно і є. Авторитетно втрутилась зоня. Відомість про те, що Єгомось з яких остільки там Дипломатичних міркувань Не вислав своїх коней по неї Зразу примирила її з фірманом Ага, ага Тому якби Єгомось вислали По паню свої коні То зараз пішло б селом Що пані делегатка Тримають сторону Католицького союзу А в нас сто різні є І радикали і сільробівці, ніби комуністи, рахувати. Можуть собі теє не вподобати. Тому його мось скажуть мені оце передвчора. Поїдеш ти, Феділ, по делегата? Рахувати не знали, що не приїде чоловік. Ти, кажуть, з бідноти не причепляться до тебе. А люди? З ким же люди тримають? Більшість за якою партією? Та то, прошу, пані, що значить люди? Пані не знають, як на селі. Рій водять, кажім правду, багачі. А багачі тримають з тими, хто їм більше обіцяє. А біднота? Хитро кліпнув оком. Біднота теж ділиться на партії. Одна партія притакує багачам, бо боїться втратити їх ласку та заробіток в них. Ті той казав, а друга, викрикує на багачів, та ще й відгороджується їм, вірте або ні, це переважно ті, з А ви за котрою партією?» Дядько зіщулився. Хоч їхали чистим полем, все ж повів головою навколо, наче шукав за тим, що може його підслухати. Я, бідний, прошу пані, і я собі, їй той казав, так міркую. Я поки що в його мостця живу. Кажім правду, то його мосця де треба, мушу підтримувати. Бо ніби їй той казав, дивись чий хліб їси. Але якби щодо чого, я на той приклад, якби ніби так часи змінились, як ті сільробу вигукують то кожний в селі їй той казав, може підтвердити, що Феть безкутий, ціле життя бідний був і тепер. Це ніби тільки так, дай ми на те для прикладу. Його право настало, і йому належиться те, що іншим рахувати. Ага, зміркувала Зоня, чужими руками грань вигортати збираєшся, братику. Її доброзичливість до дядька знову понизилась. Не мала більше охоти до балачки. Ниви рябіли медункою і кульбабою. На узліссі горіли дерева яскравою молодою зеленню, що здалека здавалась теплою і солодкою. Зорана рілля парувала мерехтливою, синюватою мжичкою. Над жовтим відлати шуполем Плив низько лелека. На горизонті викинув золотий хрест, і за ним куполи підборізької церкви. Зоня дістала дзеркальце з сумочки і поправила собі волосся, що розвіялось на вітрі. Поправила трохи і верету, що зісунулась, і знову прибрала сутугу гордовиту позу. Підбарісті лежали в долині так, що з гірки виднілась рельєфна панорама села. Воно тяглося вздовж головного шляху так званої цісарської дороги і розгалуджувалось лише понад береги річки, що здалека здавалась вузькою, як сталевий дріт. Хати були в садках, і, як у кожному селі, деякі домівства були під білою бляхою – із засібним господарським будинком та прибудинками, а решта – під солом'яною стріхою і одним сарайчиком або притулою, часто без огорожі навіть. Навпроти, відділені тільки громадською толокою, стояли дивір у готицькому стилі під червоною черепицею. Судячи з дерев, серед молодого парку – Плебанія – розложиста, низька, обведена кругом-ганком з претензійними піддорізькі стовпами напереді. З безпосереднім сусідством з Плебанією була церква. Зоня трохи здивувалась. Село, як видно, по хатах було біднувате, а церква була велика, мурована і покрита новою, блискучою. Цинковою бляхою. Значить, церква мала добрих господарів, подумала зоня. На майданчику біля церкви під нерозвинутими ще яворами стояв гурт простоволосих газдів. Зовнішні стіни церкви на висоту чоловічих рук були обвішані капелюхами, засадженими на спеціально для того в мурованих гачках. По кількості капелюхів на стіні церкви можна було судити, що газдів більше на майданчику, ніж у церкві. Можливо, спеціально вийшли на повітря, аби краще придивитись делегатові. Самовпевнена поведінка сільських дуків викликала в зоні неприємний біль в околиці діафрагми. Щастя, що Фіра скрутила на плебанію, Затезоння встигла порівняти з ними. З хати вибігла низенька, широка, в дечому схожа на будинок плебанії, досить неохайна. Перкалева сукенка була запнута тільки до половини пазухи, червона на обличчі, з жовтою, як шафран, косою їмось. «А, а, прошу, прошу!» Замість простягти, вона сховала руки поза себе, витираючи їх об спідницю. «Прошу ближче!» Зоня не квапилась досередини. Маленькі, забиті квітами у вазонках віконечка на плебанії не заохочували до нотра дому. «Дякую, може піду до церкви?» – відпрошувалась Зоня. Вважала, що своєю присутністю в церкві З'єднає собі людей. Але їм замахала руками. Та, бійтесь Бога, не робіть цього. Всі вас поглядають там. І для кого буде ще цікаві збори? Зони на перед плебанськими кімнатами справдилась. В кімнатах було темновато, незважаючи на гарну погоду. Вікна були щільно позамикані. По кімнатах Куди проходила зоня, всюди пахло засушеним пісним пшеничним хлібом і воском. Підлоги були нерівні, але чисті, аж жовті. Їмось посадила зоню на старомодний з химерними ніжками Може, пані оглянуть наші родинні альбоми, заки я впораюсь в кухні. Зоня хотіла б пройтись за той час по городі де починали вже бреніти перші троянди. Фотографії в плюшевих, облізлих від часу альбомах, нагадували зоні ті самі типи, що їх бачила по всіх родинних альбомах річинських. Не дивно, міркувала собі, люди в тих часах жили однаковими інтересами, однаковісінько одягались, тому і утотожнювались навіть обличчям. Обід готовиться у їдальні при кухні. До салонику, в якому оглядала фотографії Зоня, долітав звідсіль дзенькіт посуди і столових приборів. Здогадувалась, що їмость готовить її честь парадний обід з обов'язковим курячим бульйоном і локшею, і сиряниками. Приготування до обіду тривало довго. Служба Божа в церкві теж. Зоня, дивічі, вже переглянула альбом, перейшла очима, відповідно оцінюючи кожний предмет у кімнаті.